Ніколи я ще не був так далеко від добромля, як тоді, коли намагався забрати оберіг назад, бо просив мене про це мій пан, купець із добромиля. Тільки шкодую, що того дня стратив час на бесіду із вельможним паном Гербуртом, котрий був залежний від свого стану і вірив, що закон може змінити світ саме тоді, як мій товариш і опікун, купець із Перемишля, потребував помочі. Його заманили у пастку і вбили люди дракона, такого сильного, мудрого, відважного і вірного перемиській землі і королівству Галицькому. Тепер знак, на який я потратив стільки часу, не вартував нічого. Я носив його на шиї під сорочкою, однак жодної миті не вважав своєю. Того дня його мость Миколай умовив мене залишитись на ніч. І я дізнався від нього усі добромельські новини. Наша естетична розмова була для мене ніби бальзамом на незагоєну рану. Урешті я зрозумів, що і у священника є своя таємна рана. Він спитав, чи переходити йому в унію, а чи триматися православної віри. Я відповів йому, що все справа політична, і мені не подобається, коли християнські церкви ворогують між собою. «Дивіться, – сказав я, – Гербурти помагали кожній церкві, миріли між собою народи. Бо сказано, що Ісусом Бог всередині тебе і довкола тебе. Усе, сотворене Богом, – це його храм і святиня. Однак я змусив себе замовкнути, бо часи змінились, якби його мостіх повторив комусь, мав би велику біду. Просто перевів розмову на інше. Бачив я нині стару церкву. Чом би її не розібрати, а дошки попалити? Та казав я вже не один раз, просив владиці, але той одне, каже, не руш. Він ще більше боїться за мене. Я боюсь, щоб мої діточки не лишилися сиротами, а він своїх синів, чого йому боятися синів? Кажуть, ніби ті обкрадають церковну казну, поки владика поститься і молиться. Ех, прийшла наша церква в упадок. Москва з ляхами свариться, а ми мусимо терпіти. І я розповів йому, як самозванець переходив з однієї віри в іншу. Від православних до суцініан, а відтак до римокатоликів, а потім знову до православної віри повернувся. Не те, щоб я вважався гріхом, ні, я до подібних речей ставився спокійно, але ненавидів політику, бо вона звела зі світу купця з перемишля. Та про нього хто знає? Чи вже хтось тут пам'ятає? На те його месь зауважив, що чув, ніби самозваний царевич, закладав з нечистою силою і завдяки їй рік утримався на московському престолі. І чи правда, що Мнішки, батько з синами і донька Маринка були операми? Я лише руками розвів. Їх уже немає на світі отче. Хоча насправді не був у цьому впевнений бачив, хіба як умерла Маринка у тюрмі. Що ж насправді було? Ожив було вже заколисаний розповіддю Олексій Іванович. На дворі світало, голосно щебетали птахи. До воріт підійшли купець із Добромля і Антось. Тільки якби нагодився хтось цієї світанкової пори, то побачив би самого Антося. Купець існував лише у свідомості Добромельського жебрака. «Сядь тутка! «Антосю, і чекай. Це твій день. Ми ще зустрінемось?» Не перший раз Антосю доводилось чекати, і він покірно сів на лаву під брамою. Чорна кирея на його плечах стала гавкою, крикнула щось, і полетіла в діл, де на схилі трактор тягнув за собою сівалку, а за ним молоклася ціла хмара птахів, збираючи зерно. Хмара сказав голос жебрака, повернув голову до Сліпої гори, на якій стреміли понищені мори високого замку панів Гербуртів. Як сяде чорна хмара на Сліпу гору, я мушу бігти до пана слуги з Добромеля. Проте ніхто йому не відізвався. Був би я оперем, подумав Антось, то теж би зміг витерпіти білі муки і не мерз би так. Він притулився до муру, що був Шорсткий, здавалось, теплий. На нього знайшло якесь отупіння, ледве пригадував собі, про що говорив з купцем з добромиля, а може, і не говорив, хіба посмів би щось розказувати самому, мав таке відчуття, ніби прокинувся у зовсім іншому місті. Слуга з Добромиля замовк, прислухаючись до чогось, аж тоді зітхнув. Не думав, що так боляче переживатиму цю втрату. Усе у Добромелі нагадувало мені про купця з перемишля. Добромель 1604 рік. Не пам'ятаю, як скотився я у діл, навіть для мене це було незвично. У задній кімнаті кочми лежало обезглавлене тіло купця, а у грудях стримів свіжотесаний кіл. Був з правого, а не з лівого боку, де серце. З чого я зрозумів, що купця з перемишля був Тхампір.